A 32. fejezet Mikor pedig a nép látta, hogy Mózes késlekedik lejönni a hegyről, összegyűltek Áron köré, és mondták, Kejföl, készíts nekünk Isteneket, akik előttünk járjanak. Mózessel ugyanis, azzal a férfival, aki kihozott minket Egyiptomból, nem tudjuk, mi történhetett. És mondta nekik Áron, Vegyétek ki az aranyfüggőket feleségeitek, fiaitok és leányaitok füléből, és hozzátok ide. És az egész nép megtette, amit parancsolt, és odavitte az aranyfüggőket Áronhoz. Amikor ő ezeket átvette, íróveszével képet rajzolt, és borjút öntött belőlük. És mondták. Ezek a te isteneid, Izrael, Akik kivezettek téged Egyiptom földjéről. Amikor Áron ezt látta, Oltárt épített előtte, És hírnökkel kikiáltatta, Holnap az Úr ünnepe lesz. És másnap reggel fölkeltek, És égő áldozatokat, És béke áldozatokat ajánlottak föl, És leült a nép enni és inni, És fölkeltek játszani. Beszélt pedig az Úr Mózeshez, Eredj, menj le! Vétkezett a néped, melyet kihoztál Egyiptom földjéről. Hamar letértek az útról, amelyet parancsoltam nekik, és öntött borjut készítettek maguknak, és imádták. És áldozatokat bemutatva mondták, Ezek a te isteneid, Izrael, akik kivezettek téged Egyiptom földjéről. Az Úr ismét szólt Mózeshez: Látom, hogy kemény nyakú ez a nép. Hagyj engem, hogy föllobbanjon a haragom ellenük, és eltöröljem őket, és téged tegyelek nagy nemzetté. Mózes pedig kérlelte Urat, Istenét mondván: Uram, Miért lobbanna föl haragod néped ellen, Melyet nagy erővel és erős karral hoztál ki Egyiptom földjéről? Ne, kérlek, ne mondhassák az egyiptomiak! Álnok úr kivezette őket, hogy megölje a hegyekben, És eltörölje őket a földről. Csillapodjék a haragod, és légy megengesztelhető a néped gonoszságai miatt. Emlékezzél Ábrahámra, Izsákra és Izraelre, a szolgáidra, akiknek megesküdtél önmagadra, mondván, Megsokasítom ivadékotokat, mint az égcsillagait, És ezt az egész földet, amelyről beszéltem, Ivadékotoknak adom, és birtokolni fogjátok azt mindig. És megengesztelődött az úr, hogy ne tegye meg a rosszat, Amit mondott népe ellen. És visszatért Mózes a hegyről, a kezében hozván a bizonyság tábláit, melyek mindkét oldalukon meg voltak írva, és Isten készítette őket. Isten írása is bele volt vésve a táblákba. Amikor pedig Józsué hallotta a zajongó nép lármáját, mondta Mózesnek: Csata kiáltás hallatszik a táborban. Ő válaszolta, nem győztesek kiáltását, nem is a menekülők kiáltását hallom én, hanem ének És amikor a tábor közelébe értek, meglátta a borjút és a táncolókat, és nagyon megharagudva eldobta kezéből a táblákat, és összetörte a hegylábánál és megragadva a borjút, amit készítettek, elégette, és porrá zúzta, azután vízbe szúrta, és inni adott belőle Izrael fiainak. És mondta Áronnak, Mit tett veled ez a nép, hogy a legnagyobb bűnt hoztad rá? Ő válaszolta neki, Nem éltatlankodjék az én uram, te ugyanis ismered ezt a népet, hogy kész a rosszra. Mondták nekem, káj föl, is nekünk Isteneket, akik előttünk járjanak. Mózessel ugyanis, azzal a férfival, aki kihozott bennünket Egyiptomból, nem tudjuk, mi történhetett. Én mondtam nekik, kinek van közületek aranya. Elhozták és odaadták nekem, és én tűzbe vetettem, és ez a borjú jött ki belőle. Látta tehát Mózes, hogy a nép fékevesztet lett. Áron ugyanis eloldotta a fékét ellenségeik csúfságára. És a tábor kapujában állva szólt, Aki az úré csatlakozzék hozzám. És oda gyűltek hozzá lévi fiai mind. Szólt hozzájuk, ezeket mondja Izrael Ura Istene. Kössön mindegyik te kardot az oldalára, Járjátok végig a tábort ajtóról ajtóra, és ője meg mindegyiktek a testvérét, és a barátját, és a szomszédját. Lévi fiai Mózes beszéde szerint cselekedtek, és elesett azon a napon a nébből, mint egy ezer ember. És Mózes szólt, Ma betöltöttétek kezeteket az Úrnak, mindegyiktek a fiában és a testvérében, hogy áldás adassék nektek. Másnap pedig Mózes beszélt a néphez. A legnagyobb bűnt követtétek el. Fölmegyek az úrhoz, Hát, ha meg tudom kérlelni őt érd És visszatért az úrhoz és szólt, Kérve kérlek, ez a nép a legnagyobb bűnt követte el, És aranyisteneket készítettek maguknak. Vagy bocsásd meg nekik ezt a védséget, Vagy ha nem teszed, Törölj ki engem a könyvedből, Melyet írtál. Az úr így válaszolt neki, Aki védkezett ellenem, Azt törlöm ki a könyvemből, Te pedig menj, És vezesd ezt a népet oda, Ahová mondtam neked, Angyalom előtted fog járni. Én pedig a megtorlás napján meglátogatom ezt a bűnöket. Megverte tehát az Úr a népet a borjú védkéért, amelyet áron készített.